Відної вигоди немає. Так король не хотів. Де його люди, там і він. Він так усе. А як під переволученою не так зробив, то знаєте, що вийшло. З королем армія не піддалась би. Скорше полягли бісті до одного. Скорше. Військо вірило у свого короля, як у Бога. Для ритмана готували мочліг на вузі. Свіжого стіна в не настелилися і мами вкривають, зрушують подушки. За те час гетьман не у свінчику сі. Вечерю подається. Гетьман не головне, бо їхся розкір гости, але просить людей, щоб їли і не дивилися на нього. Рад побалакати з ними. Спиталися, що кажуть козаки, що запорожці, але видно, що він уже довго і сидіти не може. Без вітру гнеться. Войноруска поміг деткої стати, присунули у свін до воза, Підсудили. Бачу цим ручкою, душі не мулить. Показує на королівський намет і питає своїх. гарно, що? Гарно. Так ти знати, що там королі, кажуть. А Іван Степанович? Навозі, як мені на члігу чумак. Зверечий слід. Там мручко тоді. Знаєте ви що? Гадаю, що в Бендерах можна намет купити. Де ж його і купити, як не в тих Бендерах? Маю ще кілька дукатів, а хто з вас має, хай допинуй, купив? А вже ж купив. Чому хто і не купив Іванович намет? Купимо Іванову Степановичу намет. Хіба ж він сам собі його купить не може. Будемо воду доливати до крыльців. Дурень брате, хай знає, що ми дбаємо про нього. Хай знає, хай знає. І посипались гроші у шапку, бо як же дивитись мручкою його людям, як дитман, їх рейман цар навіз, як стара бабина піч спати ліге. Довгенько сидять, що старшини побувають молдаванське солодке вино і розмовляють тихо, щоб етмана не розбитити. Їх цікавість звернули тепер у сторону Царгорода. Султан один може рятувати діло. Він єдиний грізний противник царя. На тім то і перечиться сперечиться стиха. Одні кажуть, що Порта піде війною на Москву, а другі, що ні. Ціла Європа тепер числиться з Петром. Він побіде. А чого ж тоді серед кір так наших ченних гостин, і чого нас квитав до себе? Не бійся, де з великою любов'ю. В царгороду такий наказ дістав. Орлики ніяк за язик потягнути не могли. Мовчав то на Горленка, то на Вайнорозькому зиркаючи в підока. Шведи вечірнім псалом проспівали поважно, боговійно, як у церкві. На одну око сліпий польовий пастор Міллер обходив батальйони і благословив їх на перший сон у чужій землі, в якій їм доведеться, мабуть, дещо довше побути. У королівській наметі світло не гасло. Лопотіла жовта синя хору. Що водини змінялась почесна турецька варта, а козацького табору сон як привуркати не міг. Потухались вогні, линяли зорі, а просто біля якогось воду, то пісня зірветься, як на птах, то заголотить здоровий козацький сміх. Ці ранки підкрадаються до водів, щоб ворожити. Я тобі поворожу до Бога. Що ми ж ранком побачили, «Яка тут краса!» На золотом ми хтіли стрічі сад, як жемчуги, гріли версії лінареки, синіли гори, зеленіли ліси, бадьору шумів дністер. Табор зривався з короткого сну. Напували кони, мили вози, купалися. Королівський та фельдекер Гутман. Біг до наметку з кушем свіжої води, бо король не скоро був за чарки, а за де води воду любив. Однуська випенетрувала десь зливо птицю, лозиною закритию із герчиковою, для русалки полискалися в судених свилях. Конець так можна всю журбу пустити за водою. Попливе, побачиш, попливе час найрвучкіша ріка. Як вертались, від і веселі до табору І пізнати було годі. Турки, татари, греки, вірмени, молдавани, цигани, а навіть наші земляки путули його кругом, мов блога. Коні вли, мули і в горбаті верблюди ревіли, тікали і ржали, слова промовити годі. А вози, гарби, межі, двокілки не стягалися того, як де на ярмарку річні. Навезли м'я, цариби, хліба, та луні, сали і меду, читюну і солодких сорбетів, Чого лиш душа забажає, маєш. Почались торги. Наші зараз греки пиндами прозвали, бо вони, торгуючись, усе п'ять пальців показували і казали пенте. Не зустріли войну руску. Дядько, як не краще, що лиш ранкову сну. Якийсь швед проходив ними. За дві години в Бандерах у каварні біля мушей, кинув йому Ваймаровський і знову гарно дігнав. «Мені в город треба дядькові старого вина у угорського. Чому б ти ні? А дядько?» «Я хірурга просив, щоб поки не вернемось, не відступав. То їдмо». Абудовська новою полоскою з чурою і дозіреним дізником у Бандери покотили. Мала годинка їзди Запинилася в першим заїзднім дворі Причепорилася трохи І пустилися туди, як до мишей Та не спосіб дійти Оксілої ціганчата, голі Аж дивитися сором Її репетують Дай пан, дай пан Каліті рачки повзуть Калітку милосердя взивають Що мало дрібного гроша розділили Аж ось афузі якийсь ніби вискочив з пекла. Приміпте. Афуз ідіот. Ще не бачила такого. Весь у мішку рук йому не видно, тільки голова вилазить і виболушила очі. На одній нозі скаже мов опудуєте, як страхопут. жахнулася і завернула назад на підсіння до своїх людей. По дорозі наздігнав її Войморозький, конем приїхав саме третій. Коні з одним чоловіком у заїзді став а з другим за неї йшов. Ах, як я перестрашувався, Андрію. Не дай біг, чого? А фуст такий вислів, і до Андрія.